Далі фіксуючи все на відеокамеру Два нижні поверхи Однієї з висотних будівель Охоплені вогнем Час від часу На дорогу вибігають Молоді араби І кидають у поліцейських камінь Ще кілька кроків Аж тут стрій поліцейських Розімкнувся Відразу в трьох місцях Спершу долинули Три глухі виляски, а вже потім я побачив, що в утворених проломах стоять стрільці з притуленими до плечей рушницями. Бах-бах-бах! Три постріли, і шеренга змикається, ховаючи стрільців за непробивним панцирем з чорних щетів. Надто псахається, проте двоє чоловіків лишаються лежати. Мене скрутило від шоку. Я не усвідомлював, що спрямовує об'єктив камери собі під Певно, спецназівці стріляли гумовими кулями, оскільки обидва постраждалі підвелися і, тримаючись за ребра, пошкутильгали під захист будинки. Зрештою, я вимкнув камеру, і тієї ж меті стрій поліцейських вдруге розсунувся і сторони. Гахнули. Нові постріли. Одна з куль влучила в праву вилицю хлопчині, що стояв лише за кілька метрів від. Єгиптянин з глячним хрипом втягнув у себе повітря. Певно, він намагався закричати, але через болівий шок не спромігся ні на що голосніше за звіряче харчання. повалився навзнак. Троє чоловіків підхопили товариша під руки. І, пригинаючись, понесли заріг ріг найближчого будинку. Кров лупила з рани, лишаючи на асфальті звивисті поцятковані сліди. Чисто інстинктивно я подався слідом. Поранено відтягли в безпечне місце і вклали на бруків. Довкола, як це завжди буває, зібрався нато прозяв Яскраво-червоний, пекучий не мов полуденного сонця, колір крові, шокував мене. «Чорти б вас забрали! Це вже не мирна демонстрація! Це вже війна!» Поправивши рафатку, я дременув назад до готелю. Протягом наступних п'яти днів я ще не раз стану свідком того, як спецназ розстрілює натовп гумову мику. Разом з тим, Попри заяви демонстрантів, я жодного разу не бачив, щоб вогонь вівся з вогнепальної зброї. Без пригод дістатися до Старс не вдалося. Готель був під носом, коли десь ліва від мене гостро вискнули гальма. Я спинився. Демонстранти, штовхаючи мене плечима, кричали і неслися в той бік. Там щось відбувалося. Цікавість страшна сила. Під'їзд Кайростарс був зовсім поруч, буквально за кілька кроків від мене. Проте я завернув наліво і злився з потоком єгиптян. У голові гуло. Адреналін розщеплював на атоми інстинкт самозбереження. За кілька кроків від готелю спинилась оранжева машина швидкої допомоги, яку, не мав саранча, Обліпила сотня, може, більше чоловіків. Невелика частина юрмища просто зацікавлено спостерігала, зате не біль за злісно торгали і розхитили автомобілі з боку бік. Повітря вібрувало від нестерпного хижого галасу. Слухняними руками я звів камеру до плеча і натиснув «Рекордс». Після кількох невдалих спроб Демонстрантам вдалося відкрити двері мікроавтобуса. Зі швидкої витягли пораненого поліцейського. Я навіть рота не встиг роззявити. Спостеріглиш, як майнула у натовпі чорна уніформа. Більше нічого не бачив. До сьогодні не знаю, що сталося з тим полісьменом. Скидалось на те, що чоловіка затоптали. Успорожніли авто, повантажили сімох демонстрантів, котрі так і не отямились після знайомства зі сльозогінним газом. Після того юрба ринула в сторони, відкривши дорогу швидкій. Тиснучись до стін будинків, я позадкував і незабаром дістався до Каїро Старс. Майже відразу за мною до рецепції валився поліцейський. Високий, широкоплечий, поголений, правда, не спецназівець. «Простий полісмен, що пальнує за порядком на вулиці». Хто був у Каїрі, не раз бачив таких. Біла сорочка, краватка чорна кофта з погонами і такий самий чорний берет. Хасан вийшов наперед і потиснув руку новоприбулому. Схоже, вони були знайомі. Я помітив, що у полісмена практично відірваний рукав кофти. Чоловіки обмінялись кількома фразами. Судячи з інтонації, поліцейський про щось просив. Майже благав. Хасан слухав його і темнів, як хмара, раз за разом, піддаючи в розмову гнівні репліки. Зрештою менеджер Кейра Стар скивнув і повів новоприбулого в глибину готелю. За хвилину Хасан повернувся. Сам. Хто-то був, цікавлюсь у нього. Мій друг відповів єгиптянин. Він поліцейський, він постовий, працював регулювальником на нашому перехресті. Хороша людина. Він не з тих, хто тероризує народ. Сьогодні навпаки. Намагався допомогти пораненим, виконати свій обов'язок, але його ледь не розірвали на шматки. Хасан зітх. Каже, що демонстранти... Обливають бензином відділки, б'ють і палять поліційні машини, де тільки бачать. Чорна уніформа стала рівносильною смертному вироку. Перед натовпом у ній краще не показуватись. Він тепер боїться їхати додому, боїться, що його вб'ють сусіди. І що твій друг тепер робитиме? Я